svou starost vložte na něj, nebo mu na vás záleží. Milí bratři, milí sestry, srdečně vás vítám v dnešní neděli, 15. neděli po trojici. Všechnou svou starost vložte na něj. Žijou křesťany bezstarostný život je to pravda, že si děláme příliš mnoho starosti? Někdy by asi vůbec neškodilo, kdybychom se víc starali o druzích, ale i o sebe. Problém tkví v tom, že se staráme o věci, které nemáme v ruce. Staráme se o to, co nemohou ovlivňovat. A taková starost k ničemu nevede. Naopak nás činí nesvobodné. Když za starosti je strach, pak ani nevede k zodpovednému jednání. A poštol nás nevyzývákel hostejnosti k naivitě, ale abychom vrhali své starosti na něj. Na pána, který za nás zemřel na kříži a byl zkříšen. On se stará, on projevuje zájem božího každého člověka. Jemu na nás záleží je i s námi dneska, když konáme bohoslužbu ve jméno Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Chceš, abychom si nedělali starosti o svůj život, ale ledili, k tobě. Pomoc nám, abychom své starosti schodili na tebe a spolehli se na tvou peči skrz našeho Pána Ježíše Krista Tvého Syna, který s tebou a Duchem Svatým žije a vládne. Od věku na věky. Amen. Už jste čtení z prvního listu Petrova a poštol píše. Bůh se staví proti píšním, ale pokorným dává milost. Pokorte se tedy pod mocnou rukou boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Všechnou svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. Buďte střízliví, buďte bděli. Váš protivník, ďábel, obchází jako lev, zvouci a hledá, koho by mohl těl. Zepřete se mu a zakotveni ve víře a pamatujte, že vaši bratři všude ve světě procházejí tímž utrpením. Jakoby A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. Jemu náleží pánství na věky věků. Amen. Blazí je těm, kteří slyší Boží slovo a zachováva je hallelujah. u Matouže v kapitole. Ježíš řekl, proto vám pravím, nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než poklem a tělo víc než oděv Pohleďte na nebeské ptáctvo, Nese je, nežně, nesklíří do stodol a přece je váš nebeský otec živí. Což vy nejste o mnoho cenější, kdo z vás může o jedinou pít prodloužit svůj život, bude se znepokojovat? A on oděv, proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lidi, jak rostou, nepracují, nepředu a pravím vám, že ani Šalomón v celé své nádherě nebyl tak oděn, jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pětce, neobléče tím spíš vás, malověrný? Nemějte starost a neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si budeme oblekat. tom všem se scháněj po hne, váš nebeský otec přece ví, že to všechno potřebujete. Ledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starost o zítřek. Zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost na svém trápení. Evangelio našeho pána Ježíše Krista. Dnešní evangelium je zvěst pro všechny generace, jistě. Pro děti i dospělé. A děláme dobře, když tuto Jižíšovu řeč budeme brzy kázat i v nedělní škole nebo v rodinných bohoslužbách. Pro dospělé jsou tady slyšet. Protesty proti společnosti a i církvi, která chce všecko zajistit, zabezpečit. A slyšíme Ježíšova slova: nestarejte se. Je to, myslím, dneska důležité slovo. A krásná slova jsou ta, jsou ta Ježíšová slova. Zkázání nahoře. Je to to, co křesťany mají v tomto světě zvlášť, co můžu předat lidem a tak to máme dělat. Má to pronikat to společnosti, která věří v pokrok, věří v to, že všechno se dá zajistit a zabezpečit a která je docela pohlcena starostmi. Ovšem, milí bratře, milí sestry, nejde o to, abychom teďka dělali krok zpátky do svého dět, dě, dětství, abychom zvěstovali infantilní dětinskou víru všechno, nechme na Bohu a nestarejme se. Stáhneme se z toho zlého světa. Nejde o to, abychom se vrátili k naivní víře, která může nás vést i k nezodpovědnosti. Stejně jako je důležité čerpat důvěru v Boha, stvořitele pro malé děti, které se seznámí s Boží láskou, s prostřednictvím rodičů, Stejně důležité je, jak ta víra dítěty má teprve v a má se vyvinout v povědomí, že ne, nemusí mít starosti, že jiný budou se starat o nich a může jim úplně důvěřovat. Stejně důležité je ovšem pro dospělého člověka, aby rostl ve víře. Důvěra v Boha pro dospělého člověka není to tožná jako dětinská víra. Kdyby tomu tak bylo, tak by opravdu evangelium bylo v nebezpečí se stát uspávacím opiem nebo dokonce morfium na paliativní péče naší civilizaci. Ne? Tak to Ježíš asi nemyslel, když řekl váš nebeský otec ví, co potřebuje. Kdybychom se vrátili do bezpečí naše dětinské víry, dětské víry, tak bychom přišli o mnoho. Ani bychom nebyli už schopni jako křesťany přispět k řešení problémů dnešního světa. Ne, to není moudrost, která nám tady Ježíš zvěstuje, ale je to připomínáním, abychom nechovali se nezodpovědně tváří v tvář globálních problémů. Nemáme se stahovat z těchto problémů, nemáme se tvářit, jako by neexistovali. Existují a to víme jako dospělí lidé. Nicméně, Ježíš nám říká, nesma, nemáte se starat. Nesmíme se starat. Zde na tomto místě není to úplně na první pohled vidět, ale jde o naši víru. Tvůj Bůh je to, na čem vysí tvoje srdce, jak to jednou řekl Luther. A v našem životě, ať jsme křesťany nebo nekřesťany, se vtírají jiné věci na místo, které patří Bohu. Žijeme ve společnosti, která stará se o nás, pečuje o nás a sami s tím souhlasíme. Chceme zabezpečit svůj život v konkurenci nebo v ohrožení ze vnýška. A právě ta peče, ta starost nás někdy krade spánek. Staneme se nesvobodný, když začínáme se na tom, na to soustředit. Bylo by to nedorozuměné, kdybychom rozuměli Ježíšovi tak, že nepotřebujeme to zabezpečení. Že bychom nepotřebovali materiální jistotu. Že bychom nepotřebovali jíst a pít a bydlet a vidět to budoucnosti. A Ježíš sám říká, váš nebeský otec ví, že to potřebujete. Jo, vy to potřebujete. Akorát, nemají se tyto materiální věci, tyto věci, které, o které se snažíme, nemají se ujmout místo, které patří Bohu. Ježíš nás ujišťuje: Podívejte se na ptáky, na kitky. Bůh se o nich stará. A vy jste ještě více, o vás se bude také starat. Tak máte pracovat, máte žít v tomto materiálním světě, máte převzít odpovědnost za společnost, ale nemáte mít si starosti. A to víme také, že to není tak jednoduché. To je vlastně rozdíl mezi člověkem a kytkou a člověkem a zvířatem. My nejsme běrušky, my vidíme dopředu. Víme všichni, že musíme zemřit a bojujeme se smrti. Jednotlivě každý z nás a i naše společnost bojuje se smrti, snaží se vyloučit to, co ohrožuje náš život. Snaží se nám přidat blahobyt, přidat zdraví a opravdu snaží se nám prodloužit život o víc než jedinou pít. Bojujeme se smrti kolektivně a individuálně a chceme ovládnout v budoucnost svou právě proto, že jsme lidi. Lidé. A právě v tomhle se klade otázka, jestli věříme stvořitelej nebo věříme, že sami se budeme zachránit. Spolehám na hromadu zboží a vydobytku. Spolehám radši na sebe nebo spolehám na Boha. Toto je tento spor, je v naší existenci, je v našem životě všude přitomný. A to ví i ježíš. A přece v Biblii je napsáno, nestavili dům hospodin. Nadarmo se namáhají stavitele. Bude vidět, z čeho vlastně žijeme. Bude to vidět na našem chování, na našem klidném spánku, na naší tváři, na našem chování k druhým. Jestli tuto důvěru k Boží máme, nebo jestli hekticky běháme po světě, v touze sám sebe zabezpečit. A to Ježíš říká, že to je přírození, ale to dělají pohane. Pohane, my jsme zvykli říct, pohany to jsou ty nevěříci. ty nevěřící, ale pro Ježíše to asi je trošku jinak. Pohany jsou ti, kdo jsou v ohrožení nebo v moci cizích bohů. Pohanství to je otázka, co určí tvůj život. A nemusí to být nějaká socha, před kterou se klaníš, to může být hledacos, který ti ovlivňuje, který ti má v ruce, který ti zotročuje. Věříš v poklady, v sílu, ve své vlastní moci, nebo věříš Bohu? Když věříš v poklady, v moc, tak budeš sloužit moc. To je ta otázka pohanství, že těm cizím bohům, i když neznáš jejich jména, budeš sloužit, jež nebudeš věřit bohu. Proto Ježíš říkaj, říká, nestarejte, nebudete mít starosti. Je ještě druhý důvod, že ty starosti ti ani nepomůžou, jsou k ničemu. Proti tomu moderní člověk silně namítá, vždyť je všude kolem nás vidět ty úspěchy lidského snažení a lidské starosti. Co jsi vybudoval, vybudovala celý svůj život, není to nic, bez starosti by to nešlo. Kdo chce něčeho dosáhnout, bude mít starost. A i, člo, i společnost jako cel, celková říje z toho, že existuje nějaký pokrok, existuje nějaká akumulace bohatství. Ovšem je to pravda, je ta starost naše, to, co všechno vytvoří a co všechno přivede? My víme, že musíme vidět dopředu, ale někdy se dívaj, díváme na věci, které vůbec nemáme v ruce. A přijdeme o spánek, protože nám to nejde, že naše starosti nepomohou. Ano, je potřeba vidět to předu prognostika, zvlášť si to uvědomujeme teď, když jsme dlouho přihlíželi přehlíželi klimatickou krizi. Ježíš mluví sice o ptácích, o líliích na poli, ale Ježíš mluví také o zemětřesení, o o válkách, o božím soudu. Ježíš mluví jednak o věci, které o které, které můžeme ovlivnit a mluví o věci, které přijdou na nás, které nemohu ovlivnit. A kdybych začal se starat o tyto věci, tak tam zoufám, ale Ježíš nechce, abychom zoufali. Říká nám, ano, to patří k vašemu životu a to Bůh také ví. Jako dává ty malé věci, tak může chránit před tím velkým nebezpečím. A proto ta třetí zvěst, který je v té Ježíšově řeči, Není ani třeba se starat, protože znáte Boha, víte o tom. A to je to evangelium, to probuzení, povzbuzení k víře, který máme přijmout z těchto slov. Ježíš nechce nám zakazovat starosti. Není to zákaz, ale je to povolení, ne? Nemusíte se starat. Proč? Protože se žije lépe? To někdy máme ten pocit, ano, třeba, ale ten důvod je jiný. Nemusíte starat, protože Bůh je vaším otcem. Není jenom zdálený stvořitel, o kterým můžete tušit, ale ho nevidíte. Bůh je nám, vám blízký jako otec. Právě v Kristu. A nemůžete do poslední chvíli v nejistotě, jestli je Bůh proti nebo pro, ale už dneska to víte, že On vás miluje a bude se starat o vás. Není to v dálených budoucnosti, do které nevidím, ale. Je to v přítomnosti. Zde už s vámi je, zde k vám promluví. A právě, právě proto není to nějaké omamnutí, není to nějaký opium, ale je to velké potěšení, které nám umožňuje přijmout ty dnešní úkoly. Nemusíte se stárat o říček ale můžete se věnovat současnosti. On ví lépe, nebude splnit všechno maše, moje přání, ale ví, co je potřeba, co právě dnes potřebují. A tak víme, že to, proti všemu, proti čemu bojujeme, smrt a ohrožení našeho života, toto už na nás nemá moc. Už se nemusím starat. Toto je království Boží, do kterého vstupujeme už dnes. Tak jsou tedy tři slova, které můžeme vzít sebou, když půjdeme ven z dnešní bohoslužby. Nemáš se starat, jako by Bůh nebylo. A nemáš se starat, jako bys dokázal ty sám to tež, jako Bůh. A nemusíš se starat, protože Bůh se stará o tebe. nás životu, ve víře. Přijímáme si, jak jsme rozpolceni, jak jsme se svou vírou stále na zavřátku. Posiluj našich důvěru k Tobě, abychom se nenechali zastrašovat a nepropadli rezignaci před poměry ve světě, ani před problémy v našem okolí. Ať si připadáme slabí nebo sílně, abychom se nespolehali na svou vlastní sílu nebo sebovědomí, ale na pomoc, který přijímáme od tebe. Prosíme tě za svou církev, aby byla ve všech slovech a všichni důvěryhodná. Dej, mi dokázala lidem otevřít dveře a provázet je na cestě víry. Udělej z ní místo, kde se mohou všichni navzájem svěřit se svými problémy a spolu se dělit o to, co jim dáváš. Myslíme na ty, kdo nesou odpovědnost v našem zboru, na naše staršovstvo i na vedení našem církvě. Vysvobod je od strachu a starosti, Pomoz jim ve službě a ve svědectví církve objevovat zvláštní možnosti, které máš jen ty. Nauč nás všimnout si těch malých semenek víry, ze kterých mohou vyrost netušené velké věci. Prosíme za ti, kdo tě ten nejvíc potřebují, za unavené a zklamané bratry a sestry za nemocné, za umírající a jejich rodiny. Prosíme tě za všechny lidi, za ty, které, s kterými se denně setkáváme, za ty, kteří žijí v jiných světadilech. Pozbuzují všechny, kdo činí rozhodnutí v vládách nebo v ekonomii, aby prosazovali to, co je spravedlné, a umožňuje dostojný život každého člověka. Buď zastáncem těch, kteří jsou utiskováni a stávají se obětmi násilí. Posiluj ty, kdo upřímně hledají řešení konfliktu. A prosím tě, aby semenka tvého království našla úrovnou půdu mezi všemi národy. A vše, co máme na srdci, vkládáme do modlitby, kterou nás Kristus naučil. hospodin svou nad vámi a buď vám milostiv. Obrať hospodin svou k vám a dej vám pokoj. Amen.